Перед приходом поштового поїзда ресторан третього класу наповнився військовими і цивільними. Переважали солдати різних полків, різного роду зброї і всіляких націй. Воєнна буря загнала їх до таборських лазаретів, і тепер вони знову від'їжджали на фронт по нові поранення, каліцтва і захворювання. Від'їжджали, щоб вислужити собі в сумних полях Східної Галачини над могилою простий дерев'яний хрест, на якому ще багато років тріпотітиме на вітрі і дощі вилиняла австрійська військова шапка із заржавленим франтиком. На цю шапку інколи злетить сумний постарілий гайворон і пригадає багаті бенкети тих часів, коли для нього бував накритий безконечний стіл із смачними людськими трупами і кінським падлом, а під такою шапкою, на якій він сидить, було те найсмачніше – людські очі. Один з таких кандидатів на муки, звільнений після операції з військового лазарету, в брудній уніформі із слідами крові і болота, присів біля Швейка. Він був якийсь хирлявий, заморений, смутний. Поклавши на стіл маленький клунок, витягнув розтріпаний гаманець, перерахував гроші. Потім глянув на Швейка і спитав «Розумієте по-мадярськи?» «Я, друже, чех», – відповів Швейк, – «може, вип'єш?» – «Не розумію, брате». «Це не шкодить приятелів», – заохочував Швейк, підсовуючи ж свою повну склянку сумному воякові. «Пий, досхочу!» – той зрозумів, випив і подякував. Потім знову почав розглядати свій гаманець, а на припослідку зітхнув. Швейк зрозумів, що цей мадяр хотів би замовити собі пива, але у нього мало грошей, і тому замовив для нього ще один кухоль. Мадяр знову подякував і жестами почав щось розповідати Швейкові, показуючи свою прострелену руку, причому додав міжнародною мовою: "Піф, пав, пуц". Швейк співчутливо кивав головою, а херлявий реконвалесцент, спустивши ліву руку на півметра від землі і підносячи потім три пальці, розповів Швейкові, що має троє малих дітей. Нінкхам, нінкхам, продовжував далі. Він хотів цим сказати, що вдома не мають що їсти. З очей в нього покотилися сльози. Він витер їх брудним рукавом військової шинелі, на якому була дірка від кулі, що вп'ялася в його тіло за угорського короля. Не диво, що за такою розвагою у Швейка мало-помало нічого не залишилося від тієї п'ятірки. Причому він поволі, але неухильно віддалявся від чеських будійовиць, бо з кожною склянкою пива, якою він частував себе і мадярського виду жалого, Швейк втрачав можливість купити військовий квиток. Через станцію на Будійовіце пройшов ще один поїзд. А Швейк все сидів біля столу і слухав, як Мадяр повторює «пів-пав-пуц». Останнє слово промовляв, цокаючись Швейком. «Пий, пий, бідо Мадярська», – відповідав Швейк. «Напивайся, ви б нас так, мабуть, не частували». Вояка, який сидів біля сусіднього столу, розповів, що коли їх 28-й полк прибув до Сегедіна, мадяри на вулицях, глузуючи з них, підводили вгору руки. Це була свята правда, але вояка почував себе, мабуть, ображеним, та згодом це стало звичайним явищем серед чеських вояків. Власний мадяри під кінець, коли їм уже перестала подобатися бійка в інтересах угорського короля, робили те ж саме. Незабаром цей вояка сидів поруч із Швейком і розповідав, як вони в Сегедіні віддухопелили мадярів і повикидали їх із кількох шинків. Тут він справедливо признав, що і мадяри вміють добре битися – бо хтось з них так содонув його ножем у спину, що вояку мусили відправити в тил на лікування. Тепер, коли повернеться до свого батальйону, капітан, напевно, припаяє йому арешт, бо в нього вже не було часу захистити честь усього полку, це то як слід віддячити Мадярові за цю рану, аби і той трохи почухався». Ваші документ, чемно звернувся до швейка комендант військового патруля, фельдфебель у супроводі чотирьох солдатів з багнетами. Я бачите фас шитіти, не їхати, шитіти і лише пити. Ви вухо? «Немає в мене документів, лебедику», – відповів Швейк. «Пан оберлейтенант Лукар з 91-го полку забрав їх з собою, а я залишився тут на вокзалі». Вас Стас Лепетику», – звернувся фельдфебель до одного із своїх солдатів, старого вояки з краєвої оборони. Той, мабуть, навмисне робив своєму фельдфебелі все наперекір, бо не зборгнувши оком, спокійно відповів. «Лебедик» – це те ж саме, що і Герфельдфебель. Фельдфебель відновив свою розмову із Швейком. «Документ, коштей фояк, без документ замкнути, без документа замкнути в вокзальній військовій компедатурі вчивого теччика, як скажену собака». Швейка відвели до військової вокзальної комендатури, де й у вартівні сиділи солдати типу того старого вояки з краєвої оборони, який так спритно переклав слово «лебедик» на німецьку мову своєму природженому ворогові Фельдфебелеві. Вартівня була прикрашена літографіями, бо в ті часи військове міністерство розсилало їх по усіх установах, через які тільки проходили солдати а також і по військових школах і казармах. Хватського вояку Швейка привітав малюнок, що зображував згідно з написом, як взводний Франтішек Гаммель і капрале Пауль Гарт і Бахмайр з цісарсько-королівського 21-го стрілецького полку закликають солдатів битися до останнього. На другій стіні висів малюнок з написом Взводний Ян Данко з 5-го гонверського усарського полку обслідує розташування ворожих батарей. Нижча справа висів плакат «Рідкісні зразки відваги». Текст до таких плакатів з вигаданими випадками виняткової хоробрості складали в канцеляріях військового міністерства всілякі німецькі журналісти, призвані в армію. Цими плакатами стара пришелепкувата Австрія хотіла натхнути солдатів, але ті їх ніколи не читали. А якщо такі виняткові зразки відваги посилали їм на фронт у вигляді брошурок, вояки пускали їх на цигарки з люлькового тютюну або використовували ще доцільніше згідно з художньою вартістю і самим духом цих дорогоцінних зразків геройства. Поки Фельтвебель ходив шукати якогось офіцера, Швейк тим часом прочитав на плакаті «Їздовий Йозеф Бонг». Солдати санітарної частини транспортували тяжко поранених до повозок, замаскованих у байраку. Навантажені повозки відправлялися на перев'язочний пункт. Росіяни, вислідивши санітарні вози, почали їх обстрілювати гранатами. «Кінь!» Їздового Йозефа Бонга з цісарсько-королівського обозного ескадрону впав убитий осколком гранати. Бонг бідкався. «Бідний мій сивий, вже тобі амінь». Раптом його самого поцілив осколок. Незважаючи на це, Йозеф Бонг випряг свого коня і відтягнув повозку в безпечніше місце. Потім повернувся за упряжю вбитого коня. Росіяни не припиняли стрілянини. Стріляйте, стріляйте, прокляті гаспеди. Я однаково не залишу вам тут упряжі, бурчав він собі під ніс і спокійно знімав з коня ремінь. Врешті скінчив і поволікся з упряжжу до возів. Санітари почали лаяти бонга, чому так забарився. Я не хотів лишати там упряжі, вона ж майже нова. Було б її шкода, подумав я собі. У нас таких речей не так вже й багато, виправдовувався відважний солдат, від'їжджаючи на перев'язочний пункт, і лише там сказав, що його поранено. Трохи згодом ротмістр прикрасив його груди срібною медаллю за відвагу.